Дихайте глибоко. Якщо розгайдати човен, від нього підуть хвилі. Після того, як ви запровадите якусь нову функцію, зміните політику компанії, відмовитеся від чогось, чекайте на негайну і бурхливу хвилю негативного реагування. Стримайте свою першу панічну реакцію та бажання швидко щось змінити у відповідь на критику. Спочатку пристрасті будуть розпалюватися. Це нормально. Та якщо ви втримаєтеся протягом першого бурхливого тижня, далі пристрасті зазвичай вгамовуються. Люди завжди керуються звичками. Тому вони так негативно реагують на будь-які зміни. Вони звикли використовувати щось у певний спосіб. А зміни руйнують усталений порядок речей. Вони скаржаться, вимагають повернути все, як було раніше. Але це не означає, що ви їх маєте слухати. Іноді треба енергійно просувати вперед рішення, у яке ви вірите, навіть якщо спочатку, воно буде непопулярним. Люди часто реагують ще навіть до того, як спробують користуватися новинкою. Часом початково-негативна реакція є інстинктивним відрухом. Тому ви можете почути висловлення на кшталт. Нічого гіршого я в житті не бачив. Люди, заспокойтеся, це ж зовсім дрібна зміна. Також не забувайте, що негативні відгуки майже завжди є гучнішими емоційнішими, ніж позитивні. Насправді, навіть якщо більша частина ваших клієнтів задоволена змінами, ви можете чути лише негативні голоси. Тому так важливо втриматися від дурниці і не дати заднього ходу необхідним, але суперечливим перетворенням. Отже, коли люди нарікають, нехай це казан трохи покипить. Дайте їм знати, що ви їх чуєте і розумієте їхню незгоду. Але поясніть що маєте намір на певний час залишити зміни в силі й подивитися, що з цього вийде. Швидше за все, ви виявите, що врешті споживачі пристосувалися до змін. Навіть може статися так, що ці зміни дуже припадуть їм до душі.